Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Dagens ungdom, är det den här? Ja, i alla fall delar av den. Dagens ungdom alltså. I det här fallet var det ljud från en rekryteringsfilm för den ökända, väpnade somaliska gruppen Shabab. Som betyder just ungdom på arabiska. Och så här låter den, Shabab, ungdomen på ett annat håll. Fredligare, men i uppror. En av otaliga låtar som gjorts för att hylla revolutionen i Egypten. Vi är frihetens ungdomar och alla våra krav är legitima, sjunger artisten Hassan Mimo. Men... Det här är ju också en bild av dagens ungdom, lite närmare oss. Ljud från trailern till Outlaw, en av ett antal filmer i genren Hoodie Horror- en chans som blivit allt mer populär i brittisk filmproduktion. Hoodie står för huvorna på huvudtröjor som är populära bland unga män. Inte minst i samband med till exempel de kravaller som skakade flera brittiska städer i somras. Hoodie-horrorfilmerna rider på rädslan för ungdomsraseriet och gör skräck av det. Men alla tre nämnda exempel, Somalias och Egyptens Shabab och raseriet i skräckfilm och inte minst på gatorna i Europa, har nog en gemensam nämnare. En känsla av hopplöshet inför framtiden, inför möjligheterna att få ett jobb och en möjlighet att försörja sig när man är ung och vuxen. Och när arbetslöshets siffrorna stiger riskerar vi att förlora delar av en generation och hamna i rena rama skräckfilmen välkomna till konflikt. Om den höga arbetslösheten bland unga, den föder revolutioner, göder krig och sliter sönder samhällen. Men i Sverige har många unga utan jobb blivit normaltillstånd. Hur länge kan det pågå? I EU och USA matchas problemets storlek bara av politikernas oförmåga att lösa problemet. Samtal om systemhotande arbetslöshet och risken för att förlora en hel generation. Tänk vad världen är nära ibland. Trots resor i hela landet på jakt efter initiativ för att lösa ett av västvärldens och Sveriges största samhällsutmaningar, den stora arbetslösheten bland unga, finns det en hel del, bara 150 meter från där jag bor, i det privilegierade, modernt nybyggda området Hammarby Sjöstad. I ett och samma hus. Två trappor upp. –hittar jag Lotta Backman, en av fryshusets tre jobbcoacher. Hon talar om stora behov. Det är många som inte har några som helst verktyg alls– –för att kunna veta ens hur man söker ett jobb. Många som går ut gymnasiet nu med ofullständiga betyg. Många som har hoppat runt på olika IV-utbildningar och annat– –som också bara släpps ut och säger så här, ja, flyg lilla fluga, flyg. Och om Lotta Backman och hennes coachkollegor ändå lyckats hjälpa till– ut till jobb så landar ändå många ungdomar snart i arbetslöshet igen. Det är många som kommer ut i deltidsarbete, timmanställningar, extraarbete. Men det, är, alltså, den, jag, kan se att jag tror att jag har haft två stycken som har fått heltidstjänster under de här tiden. Bara två? Ja, jag tror att jag personligen har haft två stycken. För det är liksom inte som arbetsmarknaden ser ut för unga. Det är till det är alltså temporära anställningar, tidsbegränsade anställningar, timanställningar. Så, så ser det ut för vuxna också på vissa platser också. Så att jag menar det, det är så det är. Utanför jobbcoachen dotterbackmans rum samlas studenter på folkhögskolan som också ryms i fryshusets lokaler. För flera av studenterna har folkhögskolan blivit räddningen från sysslolösheten utan jobb. Ingela heter en av dem. Jag sökte säkert tio jobb om dagen men jag fick ändå inte svar från någon eller någonting. Och det beror på att jag... Under hur lång tid då. Under säkert ja, sju månader i alla fall. Eftersom man inte får något jobb så får man ingen erfarenhet heller. Jag fick en praktikplats eh, eh, och så fick vi... Erbjuden om att men när vi hade praktiserat eh, Ungefär någon halv månad skulle vi få börja jobba Men vi fick inte det eh, Och vi, eh, jag och hon som började Utnyttjades ganska mycket Och det slutade med att vi båda valde att gå därifrån Men jag började plugga istället För att för jag vet att det finns ingen jobb Va, Vad händer då den där sjunde månaden När man är inne på den tionde ansökningen om dagen Var, Hur, hur, hur alltså kändes man, det? Man funderar ju lite på hur man ska klara sig. Jag bodde i egen lägenhet. Jag visste inte hur jag skulle betala hyran. Alla tjatat på en... Alltså man blir ju desperat. Så man I Fryshusets café träffar jag en av dem som arbetar med de verkligt desperata. Ungdomar som sökt sig till kriminalitet. Marie Hugander är en av dem som arbetar med Passus och Exit initiativ för att hjälpa ungdomar ut till ett vanligt liv från kriminalitet. Att samhället kan erbjuda ett, en alternativ livsstil är ju A och o för vi överhuvudtaget kunde motiverat av hopp och, och arbete är ju en av grundpelarna i det här. Utan, utan ett arbete så så blir det ju väldigt tufft att försörja sig och att skapa en ny och meningsfull tillvaro. Att det blivit svårare för ungdomar att få jobb gör inte arbetet lättare med att få dem att lämna en kriminell livsstil, säger man på passus. En trappa ner i fryshuset huserar bakom glasdörrar med affischer för Britney Spears konsert och Batman World Live Show- Projektet Unga in. Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Fryshuset. Hej. Hej! Elna, trevligt välkommen. Elna Olsson heter projektledaren och hon har ett uppdrag. Att hitta och söka upp de unga som inte studerar, inte arbetar och som har helt fallit genom skyddsnäten. Gruppen som står utanför systemet som vi inte vet vad de gör, den gruppen bara ökar i Sverige idag. Jag antar att ni träffar då ungdomar som har varit arbetslösa en längre tid och kanske misslyckats med skolan. Mm. Hur, hur mår de? så att säga? Ja, Ofta mår man inte så bra. Alltså, har, man, har man tappat rutin och fullständighet och det är aldrig någon som frågar hur man mår så mår man rätt dåligt. Har du någon idé om varför det ökar den här gruppen? Alltså, det, vi, det vi hör från, från ungdomar, eller det som är problematiken hos ungdomarna är ju ofta att man, att man har en diffus skolbakgrund. Att man kanske egentligen har hoppat av i grundskolan och ingen har har hört av sig och kollat vad, vad man håller på med. Så att, så vi brukar istället för att prata om den förlorade generationen så är det faktiskt vi som har förlorat. För det är, det är vi som inte har tagit hand om våra ungdomar och det har börjat tidigt. Ord och inga visor från Elna Olsson, Arbetsförmedlingens projektledare som alltså i samarbete med Fryshuset i Stockholm driver pilotprojektet Unga In. Och Elna Olsson är med oss också här idag för att samtala om det som i svensk, europeisk och inte minst amerikansk offentlighet nu kallas den största utmaningen mot samhällskontrakt och demokrati i det rika väst. Nämligen en arbetslöshet som nu permanent ligger på en hög nivå. Elna Olsson, är det här... Perspektiv som de här stora perspektiven som du tänker på i jobbet på fryshuset de dagarna men Det man kan se är, ju att det är att det är en viss grupp ungdomar som stannar kvar i arbetslöshet. Och det är just de som vi var inne på i reportaget här också. att, att Har man inte fullständigt gymnasiebetyg och, och kanske inte ens har behörighet från grundskolan då, då får man det riktigt tufft. Och att det ofta är ofta i kombination med kanske något funktionshinder eller att man har, har någon problematik med sig kring ja, men socialt eller psykosocialt framförallt. så, så blir det, Då blir det ofta en längre arbetslöshet. Och det är klart att det, att det är tufft. Mm. Samtidigt så har vi en verklighet där vi i alla fall enligt den, den gängse statistiken har nästan en femtedel, alltså 20 procent av ungdomar under 25 som inte har något jobb i Sverige. Och det är också genomsnittet för EU men i länder som Spanien där är snart hälften arbetslösa. I USA talar man om de värsta nivåerna sen 30-talet och det kanske värsta hotet mot den nationella säkerheten. Och givet den ekonomiska kris vi nu ser sprida sig med hårt pressade statskassor dessutom så kommer arbetslösheten sannolikt att öka ytterligare. Vilka påfrestningar utsätter det oss för? Vilka blir konsekvenserna? Det ska vi diskutera idag i konflikt. Och vi gör det idag på en plats där många i alla fall har anledning att fundera på framtidens arbetsmarknad. Nämligen bland studenter på Uppsala universitet som samlats här i sal 144 på Ekonomikum i Uppsala. Välkomna till alla ni här. Vi hoppas att vi hinner med några av era frågor under gång. Och välkommen också till två ytterligare deltagare, förutom Ella Olsson i vår lilla panel idag. Susanne Sander, koordinator för temagruppen Unga i arbetslivet, en grupp för samverkan mellan organisationer, kommuner och landsting till exempel, myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och och Den här temagruppen är alltså till för att tackla bland annat kunskapsfrågor kring detta med ungdomsarbetslösheten. Välkommen, Susanne. Tack så och Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet med forskning kring Europa som specialitet. Jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig, Susanne Sander. Ni har ju till uppgift i myndigheternas temagrupp här eller temagruppen Unga Arbetslivet att bevaka utvecklingen av ungdomsarbetslösheten. Vilken är... Kan man tala om en tendens? Vilken är i så fall tendensen när det gäller arbetslöshet bland unga i Sverige? Tendensen är just nu att den har stagnerat på en hög nivå och den har varit hög länge. Och under... Ja, under början av 2000-talet, när vi hade något bättre arbetsmarknad, så sjönk den inte så mycket som man hade förväntat sig. Och en bidragande orsak är förstås att vi har väldigt många unga idag. Så när vi pratar procent så får, behöver vi inte bara tänka på eh, att det är en hög andel. Vi bör också tänka på att det faktiskt rent numerärt är väldigt många som är unga. Så det är också många fler. varför numerär vi talar om nu? Alltså, generationen just nu är ungefär 20-30% högre än den var för några år sedan och den kommer snart att bli mindre igen men det innebär att vi har ovanligt många unga som lämnar gymnasiet Men det just... innebär att kvantiteten är arbetslösa också är fler än ja. Ja, ja, mm. eh, Sverker Gustafsson vilken eh, vikt bör vi tillmäta den här frågan eh, tycker du om, om, om arbetslösheten bland unga Väldigt stor vikt skulle jag vilja säga Varför för att, det? Därför att eh, vi har en politisk historisk erfarenhet den här situationen påminner om situationen under mellankrigstiden, alltså för 80 år sedan kring 1930. Skillnaden är den att det finns bättre sociala skyddsnät idag än det gjorde då. Men de sociala skyddsnäten de är ju beroende av att det finns folk som betalar skatt och, och kan upprätthålla dem och fortsätter och att det finns ett grundläggande förtroende för det ekonomiska systemet och det politiska systemet och det kan kontraktet kan snart... Eh, nötas ner. Och jag tycker också att man ser det historiskt så finns det en, finns det en grundläggande lösning på problemet och det är att, att våga höja levnadsstandarden. Alltså det vill säga våga se att det finns behov. Vi har alltså skolats in under de sista 30 åren i ett tänkande att behov är lika med efterfrågan. Att det inte finns några behov annat än någon som uttrycks som efterfrågan på marknaden. Men om man formulerar det så att det finns behov. Kan, kan ni ge några exempel på såna här behov som Jag egentligen det behov... finns? Jag har att det behövs bättre bostäder och fler bostäder. Det behövs eh, bättre skolutbildning och mer människor i, i skolan. Det behövs en bättre vård när föräldrar när generationerna. Många fler blir äldre. Vi behöver ta i tur med klimatfrågan och så vidare. Det finns massor med behov som för sunda förnuftet ligger framför ögonen på oss men de kan inte kanaliseras via marknadsefterfrågan utan det måste kanaliseras via politiken om det ska bli någonting av. Och då innebär det att man måste vara beredd att betala mera via skattsedeln. Och eftersom det liksom är ett tabu i i politiken i hela västvärlden idag va? Så, så sitter vi fast i klämman här. Vi, vi kan ju nämna det att eh, till exempel den vår stora granne i väst eh, det amerikanska jobbpaketet som president Obama nu presenterar mm. där rymmer ju ett, satsningar på sådana här jobb som ni menar de behov som finns men också skattesänkningar i ja, samma det. storleksordning. Så det är, det är intressant. Vi, vi ska förflytta oss bara lite kort bit. Eh, jag ska innan vi, eh, vi gör det säga att eh, de som vi har till hjälp här i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala som hjälper oss med med det här arrangemanget. Eh, och det passar ju bra för vi ska förflytta oss ut nu nämligen. Vi ska förflytta oss till en person som eh, eh, faktiskt har hela världen eh, som arbetsfält. Eh, konfliktsproducent Ivar Ekman, han ringde Jim Clifton. Han är vd för företaget Gallup. Det är företag som mer eller mindre uppfann och gav namn åt opinionsundersökningen och som idag gör undersökningar över hela världen. Clifton, som skrivit en helt färsk bok med titeln The Coming War for Jobs, det kommande jobbkriget, menar att den amerikanska drömmen bytt karaktär. En dröm om fred, frihet och framgång har reducerats till en dröm om försörjning, om jobb. Våra förändringen, Dr. Gallup, du vad den amerikanska drömmen var? Det började vara frihet. Den amerikanska drömmen brukade innebära fred, att kunna be till vilken gud man ville och att ha en familj. Berättade Jim Clifton genom en högtalartelefon på ett hotellrum i New York. Men idag i ett USA som i Gallup's bredare mat har en arbetslöshet på 20 procent, är drömmen att ha ett fast jobb. Och den drömmen är inte bara amerikansk. Den gäller i hela världen. Men det finns ett problem enligt Jim Clifton. There's Here, here's the quick math. There's 7 billion people, 5 billion of them are adults. And av that 5 billion, 3 billion of them say they'd like a real job. The problem is there's only 1.2 billion aven. Så det är 1.8 biljon shortfall. Så if you said, what's the biggest issue that all world leaders have to address in the next 10 years? I would say 1.8 billion people who don't have the jobs they want. Enkel matte visar att för de 3 miljarder människor som vill ha ett fast arbete i världen så finns det bara 1,2 miljarder sådana jobb. Det glappet, bristen på 1,8 miljarder jobb är världens ledares största utmaning. Det visar inte minst utvecklingen i Egypten som Gallup's Jim Clifton nyligen besökte. I was in Cairo a few weeks ago. So people are wondering about Amr Moussa, will he be president and what what role the Muslim Brotherhood going to play and um, what what is the military and the sport disc group or that group? There you have politics and military and everything. I väst pratar man mycket om vem som blir nästa president i Egypten, om militärens roll, om det muslimska brödraskapets eventuella inflytande. Men alla dessa frågor är oväsentliga om man inte löser huvudproblemet, att skapa nya jobb. Och det här gäller inte bara i arabvärlden, det gäller även i USA, säger Jim Clifton. I USA har Detroit you know, which is overnight turned into sort of the city from hell. And just 40 years ago, I think it had the highest per capita in the world. It was arguably the best city in the world not long ago. But they're experiencing those same kind of things that Tunisia and Egypt were. No job, no hope for job, belief in corruption and cronyism. And the number of people that are wondering if they have enough money for food is getting too high in Detroit. One by one, these cities are going to get in a lot of trouble and have chaos. Detroit var en gång, inte för länge sedan, världens rikaste stad. Idag är det en helvetes plats, säger Jim Clifton. En plats som uppvisar många likheter med revolternas Egypten och Tunisien. Inget hopp, inga jobb, korruption och gangsterism. De som undrar om de kommer att ha råd med mat växer hela tiden. Och samma sak gäller många andra städer i USA- en nyckel till att förstå vad som händer, säger Gallup's vd Jim Clifton, är att titta på hur folk svarar på frågor om sitt lidande, som Gallup ställer i sina globala undersökningar. There's a certain percent of people that suffer in each of these countries. We see this from our world poll that we have, a poll of well-being. In England, the amount of people that suffer, we, we show it about two to three percent. What we notice is when it takes off, we saw suffering double in the last 24 months in England. Jag menar, jag vet att det var hoodlums och hooligans, men se, du stilar ha en miljö där det kan hända. Så jag tror att i Sverige and Frankrike och Tyskland, om det antal dubbleras, ja, jag tror att dina städer kommer att ha kaos, om de inte kan något sätt göra att snabbt skapa jobb och yeah, få jobbgroth i samtid. Jag tror att de kommande 10 åren kommer att bli ganska svåra för Europa. Ja, i England fördubblades enligt Gallupundersökningar, alltså antalet människor som anser att de lider. Det fördubblades på för 24 månader. Kort därefter kom upploppen och kravallerna. Och nu när nedstjärningarna börjar ta fart över hela Europa är risken stor att den sortens problem sprider sig. De, komma tio, de kommande tio åren blir tuffa i Europa, sa opinionsundersökningsföretagets Gallups vd Jim Clifton. Konfliktsproducent Ivar Ekman hade intervjuat honom. Ja, Har Gallups vd Jim Clifton en poäng här? Har vi ett Tufft decennium framför oss i Europa. Ett av fyllt av sociala konventioner. Vad tror du Gostas till exempel? Ja, det tror jag vi har för så är det inte kanske ett mirakel i det att man skiftar perspektivet. Men perspektivet nu är ju att vi ska spara oss ur krisen. alla länder sparar samtidigt. Och man sparar i den offentliga utgifterna och de enskilda sparar när enskilde blir för att sätta sig i skuld och att köpa saker. Och det var ju så det var 1930 också. Det, det, det måste till en vändning i det att man ser att man kan, att man kan urskilja behov, verkliga behov som är, finns där med sunda förnuftet och ögon man kan se på och vara beredd att kasta de ideologiska fördomarna och se själva problemet att det är massor med saker som behöver göras och se till att det blir gjort. Mm. Och det förutsätter att man är beredd att ta ut skatt? Dels att man är beredd att ta ja. ut skatt och det också behövs också en en administrativ kvalitet som i samhällena som gör att man kan effektivt få staten att fungera så att människor kan få förtroende för vad staten gör. Mm. Eh, Susanne Sander, jag ska börja faktiskt med en helt annan ände. Mm. Elna Olsson, eh, den här, det är det som Clifton talar om, eh, den här upplevelsen av blidande. Eh, I ditt jobb, är det någonting du märker av bland de du träffar på, att, det, det, alltså, att man mår dåligt eller att man är förbannad eller eh, över sakernas tillstånd? Jag tror att man är att, man, att, det, att det är en upplevelse av hopplöshet, att man inte vet vad man, vad man ska ta vägen och hur man, alltså hur man får det där jobbet. För jag tror fortfarande att det är, den, det är den drömmen folk har, att verkligen få det där första jobbet. Det är det som är eh, riktigt svårt för mm. För många ungdomar utan den här utbildningen och så. Mm. Mm. Är det bara en fråga, Elna Olsson, om matchning, Alltså att eh, gäller att hitta rätt jobb till rätt person Eller är det, det de facto en brist på den här typen av jobb? Det är klart väldigt eh, individuellt hos, eh, hos eh, olika, olika människor Om det är matchning det är behov av eller om det är någonting mer Men det vi ser i projektet där vi har flera olika resurser Som, som jobbar tillsammans Vi har socionomer, vi har eh, studie- och, och arbetsförmedlare och arbetspsykologer som jobbar tillsammans Så det ser vi som en vinst för att kunna se på helheten för att det är kanske inte är bara, bara jobb som är lösning för individen utan man kanske behöver hjälp med andra saker också med att få koll på sin ekonomi och få hjälp med hur man hittar bostad, bostad och, och liknande ja, mm. eh, Den här typen av arbete som Elna Olsson och eh, unga ingör Susanne Sander eh, är det exempel på eh, arbeten som eller den typ av jobben, typ typ av coaching som man har gjort för lite av då i, I Sverige, där man, där man ändå har de här arbetslöshetssiffrorna. Um. Vi gör ju väldigt mycket och vi kan alltid göra mer men jag skulle vilja säga att vad man framförallt har varit dålig på är att ta tillvara på erfarenheter av det man har gjort bra och kanske i vissa fall slängt ut barnet med badvattnet när man har tyckt att åh, de här insatserna kanske inte fungerar för de fungerar inte överallt så har man glömt bort att titta där de fungerar och faktiskt kopiera och multipliera det så, så att vi gör mycket bra men vi är lite dåliga på att fånga upp och sprida det vi gör bra och det är faktiskt en av de huvuduppgifter som vi har som temagrupp och därför är det så viktigt att vi jobbar tillsammans många brett och har ett brett perspektiv från utbildning till arbete och istället för att nischa in oss så vi måste se att vi måste brygga över mm. och det är något vi kan och kommer att utveckla mycket i Sverige. Nya gymnasiereformen bygger ju väldigt mycket på att just brygga mellan skola och arbetsliv på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. Men det innebär också att vi måste titta tillbaka och se vad gör vi redan i grundskolan? Vad är det med prao? Den är frivillig i vissa fall så det innebär att den unge själv får gå och skaffa en Ja, Vad innebär det? Jo, de som har kontakter och nätverk, de lyckas. De andra får sitta i skolbänken och ha tråkigt va? istället för att bygga sina nätverk tidigt. Mm. Så vi måste bli bättre på att stödja unga tidigt och så måste vi också se till att utveckla arbetet vi gör mot de unga som redan så att säga är utanför och arbetslösa. Mm. Vi har en eh, fråga i publiken. Presentera gärna. Jag heter Egil Martinsson och är medlem i Utrikespolitiska föreningen. Jag har en fråga och det är väl lite ur ett annat perspektiv om man tänker sig istället för att diskutera eller istället för att se på vad myndigheter och andra gör ni möter mycket ungdomar vad har de för inställning till arbetsökande till karriär till utbildning och eh, vad skulle ni vilja ändra på där snarare eller bara en kommentar kring den allmänna inställningen till arbete? är det någonting som andra ska fixa till exempel ja, det där har ju Susanne Sander och Elna Olsson ägnat sig mycket åt tror jag, va? attitydundersökningar bland ungdomar kan vi säga att Hittills har jag aldrig träffat en ung person som har sagt att jag vill inte arbeta. Eh, vad jag däremot har mött är många unga som har upplevt att de inte har fått verktyg och inte vet hur de ska komma dit. Sen är ju unga som alla andra grupper en väldigt heterogen grupp. Och där finns ju, om vi i Sverige säger att unga är mellan 13 och 25 år så, så är de ju på olika nivåer i utbildning, har olika erfarenheter, finns i väldigt olika miljöer över hela landet. Så man har olika resurser. Eh, men alla vill på något sätt ha ett arbete. Och där finns de som vill ha, om vi ska kalla det för ett svenssonjobb, Och där finns de vars dröm är att bli radioproducent. <laughs> som, media är ju så att säga ett lyckat eh, område att arbeta inom i Sverige idag. Men, alla finns där, men jag har hittills aldrig träffat någon som inte vill arbeta eller som så att säga, tycker att det skulle vara någonting icke-attraktivt. Jag var bara det faktiskt. Att det, ja, ja. Det, det händer inte. Att man, det är för de som verkligen inte vill jobba. Mm. Eh, kort, jag minns för ett antal år sedan så presenterades en undersökning, attitydundersökning där eh, ungdomar generellt sett hade en ganska mörk bild av hur framtiden för alla andra skulle se ut. Men att den egna framtiden var relativt ljus. Eh, är, är det fortfarande så? Alltså de senaste undersökningarna som vi har sett de visar just på det att man är mer förhoppningsfull för sin egen framtid än vad man är för världens framtid eller Sveriges framtid och det, det är väl så att man känner att man kan påverka förstås sin egen framtid mer mm. även om det finns många som också känner att de har stött på många hinder och därför kanske tappat riktning Tappade och motivation ja. Ja. Vi har en fråga från vice här i Utrikeshunderska föreningen presenterar gärna Ja Eh, Hedvig Lundström heter jag, eh, vice ordförande för Utrikespolitiska föreningen. Eh, jo, ni berörde flyktigt eh, behovet av eh, nätverkande. och Det är nånting man pratar om väldigt mycket eh, ja, på många plan. Så, eh, för att lyckas i karriärsväg. Eh, och det kan jag även relatera till själv. Jag känner att Eh, studierna ibland är inte underordnade men, men det är minst lika viktigt vad man gör vid sidan av så att säga. Eh, så jag undrar eh, lite kring eh, hur nu ser på det här be behovet av nätverkande bland unga Det vet jag att Elna Olsson har en del eh, synpunkter på 60 i alla fall om nätverkens betydelse. Precis, då hade vi precis haft en nätverkstreff med väldigt många arbetsgivare som vi träffade kopplat till projektet. De fick godispåsar. De fick godis godispåsar, fick de bland annat, ja. Och en väldigt mycket kunskap om målgruppen, för det var precis det de ville ha. De ville, de ville veta mer kring ungdomar, vad behöver vi, för att, vad behöver vi veta och vad behöver vi göra för att de ska vilja komma till oss? Och vad behöver vi göra för att faktiskt stötta upp? Så att, så, att, så att det går att anställa helt enkelt mm. och, och vad kan man få hjälp med från, från Arbetsförmedlingen till exempel och då specifikt det här projektet som jag jobbar med mm. och, det, och det är ju verkligen nätverkande som, som är en viktig del det här med, vi jobbar mycket med mentorskap att man ska få fler vuxna förebilder och Um, och att det är ett steg i, i riktningen mot, mot det här jobbet mm. Mm. Men har det inte alltid varit så att den som har eh, ska vara givet eh, så att säga? är inte det en evig sanning att har man nätverk har man en familj som understöd så, vidare, så, så går, går det lättare Ja, ja såklart, men och då måste vi ju hjälpa till om man inte har det från, från myndighetsvärlden och det är ju det vi försöker hitta former för nu då. Mm. Vi har en fråga till Ja, Johannes Lundberg, jag är också medlem i UF och är även aktiv i studentrollen här i USA. Kan det vara så att folk helt enkelt är för bortskämda och att stora delar av arbetslösheten helt enkelt beror på att folk inte vill att ta de jobb som faktiskt finns. Folk är alltså för kräsna. Vad säger Susanne Sandra eller Elna Olsson om detta som har erfarenhet om möta förversökar. Jag tycker det är lite spännande att du säger sådär. Jag skulle nästan vilja fråga tillbaka. Alltså, är du det? Finns det jobb du inte vill ja. ha? Och, ta? Ja, och då undrar jag, vad har du för resurser som har möjlighet att säga nej till det? Jag menar, har du under en lång tid levt utan till exempel med dålig ekonomi, trångbod, har? Alltså, det beror ju på i vilken situation man är till syvende och sist så kommer antagligen du också att säga ja till vilket jobb som helst om du har känt att det är det här eller ingenting alltså man måste ju tänka utifrån vilket perspektiv kan man säga nej ja absolut, absolut. Jag... så att jag har själv diskat kirurgiska instrument på ett sjukhus till exempel. Jag skulle inte vilja säga att jag tycker att det var ett drömjobb men där och då var det definitivt det jobb jag, jag behövde. Så att allting är ju relativt och i vilken kontext. Men jag kan ju tänka mig att det du beskriver handlar om just den här absolut mest utsatta gruppen. Den här gruppen som mm. har det lite bättre kanske kan välja det här till exempel jag som har studiebidrag i och med att jag studerar kanske inte behöver ta ett annat jobb om jag väljer att konsumera lite, lite mindre till exempel så att, det beror ju väldigt mycket på i vilken situation man är som person när man har möjlighet att tacka ja eller tacka nej vissa har inte möjlighet att säga nej e, och vissa har dessutom <laughs> väldigt svårt att ens få den här chansen att säga ja e, så att det finns ju ett otroligt spann av förstås människor här Mm. Vi, vi ska göra ett litet nedslag eh, utomlands. Då i ett land där det faktiskt är eh, en situation sådana att det, det finns väldigt många som har eh, väldigt problem med att eh, säga nej till ett jobb. Det eh, är det land i Europa som är värst drabbade eller det gäller ungdomsarbetslöshet, nämligen Spanien. Där går nästan varannan person under 25 utan jobb. Men istället för utbredd resignation och kravaller så har arbetslösheten istället satt igång en febrilpolitisk aktivitet. Konfliktslåten kolin åkte för någon månad sen ner till Spanien- och mötte en växande rörelse, 15 majrörelsen eller de indignerande, som de kallas. En protestvåg som rullat in på torg och gator i hela landet. Målet är att tvinga politikerna att göra något åt situationen. Vi sitter med bena i kors, rakt ner på marken. En grön liten megafon går från talare till talare- Yeah. Vale, this, that, well, time, Augusti-solen skiner på Puerta del Sol, Madrids knutpunkt och viktigaste torg. Ämnet för i hur Påvens påkostade besök i Madrid ska hanteras av 15 majrörelsen som ungdomarna kallar sig. Men inläggen svävar iväg och folk pratar om korruptionen, om politikernas höga löner och framförallt om arbetslösheten. Nästan hälften av alla spanska ungdomar går utan jobb idag. Men handlingsförlamade, det är de inte. Intenta mobilisera våra politikos så att de verkligen tar beslut på åtta de menathas som de kan göra systemet kapitalistas för sin folk att de lyssnar på oss. Vi vill få politikerna att lyssna på oss, få dem att våga ta beslut som gynnar folket istället för finanssektorn, säger Roberto Diaz som protesterat varje dag i tre månader nu. Men inte bara han. Tusentals ungdomar i hela Spanien har tydligt manifesterat sitt missnöje med situationen genom att demonstrera, dela ut flygblad, sätta upp tält och övernatta på gator och torg i hela landet. Som i Merida till exempel, en liten vitkalkad sömnig småstad på gränsen till Portugal. Där sitter Irene, Blanca och Amparo och dricker iste på ett fik i värmen. Alla tre letar jobb. estoy con un trabajillo de 10 horas semanales, jag är precis börjat jobba 10 timmar i veckan. Mer än så går det inte att få, berättar Amparo. Och mina föräldrar, de går arbetslösa, säger de. Min är min madre Pluggar då undrar jag. Är inte det en utväg? Tjejerna framför mig som är i 20-årsåldern cirklar på is och ler nästan hånfullt. Jag skulle vilja studera psykologi men jag tror inte att det är någon idé, säger Blanka. Amparo och Irene säger i mun på varandra att det är ingen poäng med att plugga. Man får ju ändå inget jobb. Varför ska man studera typ fyra år för att sen kanske få jobb på McDonalds? Det är ett annat ord. Folk med en kärlek som, som har studerat i Amparo och som har studerat. Det är det som att du skulle ut och... Du säger att du ska studera fyra år med en kärlek för att du på McDonalds. Ja. Blanca, Irene och Amparo är framförallt upprörda, inte uppgivna, när de pratar om sin framtid och om Spaniens framtid. De pekar och visar mig platsen på torget där de tältat och demonstrerat för att visa politikerna sitt missnöje. Och de sätter hela tiden upp affischer för 15 maj-rörelsen vid torget. Men politikerna beordrar gång på gång att de ska tas ner. Jag frågar tjejerna vad som kommer att hända härnäst om ingenting förändras i Spanien. Amparo säger tvärsäkert att folket har vaknat nu och vi håller på att tröttna. Ya se levantado y somos más y como esto no no mejore pues la gente se cansa y ahora solo gritan y piden un derecho, pero es que luego nu demonstrerar vi bara, men om politikerna inte lyssnar och gör något åt situationen så kommer det sluta med våldsamheter, sa Amparo. En av de arbetslösa unga som konfliktslotten Collin träffade i Spanien. Ja, vad säger ni om den spanska situationen? Hur allvarligt är det här med närmare hälften av gruppen under 25 utan jobb? Sverker Gustafsson, vad, vad finns att säga om Spanien? Ja, det är kolossalt allvarligt, naturligtvis. Och, eh, när man lyssnar så säger politikerna: Måste vakna, ja, det är klart. Men det gäller ju också att formulera den samhällskritik som skulle kunna leda till att man faktiskt var beredd att, beredd att avstå resurser för framtiden. Va? Och, eh, det betyder ju då att man måste beskriva. Hur vården ser ut och hur skolan ser ut, och den här tjejen som säger att om vi studerar psykologi, alltså hennes tanke börjäras det då att det faktiskt behövs psykologer. Mm. Och att det, det, det en skol, skol, skolpsykologiska vården är ut, inte utbyggd och så vidare. Och det kan man ju inte göra att ungdomarna ska göra de som är där på gatorna, men det är liksom den typen av politiskt arbete som behövs nu, alltså en samhällskritik som som visar på att alla samhälleliga efterfrågeområden är inte lika viktiga som andra. Jag menar, det är viktigare med vissa saker än med, att, än med det som kan kanaliseras via shopping. Va? Och det är detta som... Ja, jag har inte kommit detta med en pappegojas envishet– –men jag tycker det behövs i det här läget faktiskt. När det är så få som säger just detta självklara... Finns det inga historiska lärdomar? Vi, måste, vi var ju med om 1900-talet– –och 1900-talet lärde oss väl detta. Att ska man få full sysselsättning så måste man höja levnadsstandarden. Och man måste våga differentiera att vissa delar av levnadsstandarden är viktigare än andra. Mm. Vad, vi hade ett inlägg till här i, i publiken. Ja, precis. Vad heter du? Daniel Kilenia kommer också från Utrikespolitiska föreningen. Jag har en fråga angående just det här med det lite mer internationella perspektivet. Och Vi vet ju idag att världens ekonomier är väldigt sammankopplade. Och jag undrar lite grann er syn på att i och med om vi antar att politiska beslut kan direkt påverka Eh, arbetsmarknaden i, i länder och i världen. Eh, finns det någon som helst möjlighet för ett enskild land idag att, eh, att påverka sin egen arbetsmarknad? Eller är det väldigt är det så pass mycket styrt av internationella eh, gånger i ekonomin att eh, det är omöjligt? Har Susanne Sander funderat något på det? Gör ni det i temagruppen? <här> vi, vi ingår ju i ett nätverk eh inom EU och, och där finns bland annat Spanien med och Grekland och må många andra länder som, eh, som har hög ungdomsarbetslöshet och eh, ja, lite grann har jag en från förhoppning om eller hoppas väl att eh, eh, lite grann att nöden ska vara uppfinningarnas moder också att alltså, där det är problem, där finns det också goda förutsättningar att skapa nytt för att man kan i alla fall konstatera att, att det gamla håller inte. Politikerna i Spanien och Grekland är onekligen under undertryck just nu. De är under ett väldigt hårt tryck. Särskilt Grekland kan jag tänka mig. I Spanien har väl ändå kanske något bättre förutsättningar. Men ja, och jag vet att de gör väldigt mycket bra och intressanta och spännande arbetsmarknadsåtgärder i Spanien. Men som du säger, det är inte så lätt att skapa nya jobb. Och det måste mycket till och det måste mycket samarbete till och därför tycker jag det är spännande när svenska företag tar initiativ och bjuder in och säger att hej, vi vill vara med på banan, vi kan också hjälpa till. Vi har idéer och vi känner ett ansvar. Det här är inte vilka barn som helst, det är våra barn faktiskt. och Det, det ser jag att det är en växande rörelse i Sverige och det tycker jag man kan känna stolt över det över. Finns... Det finns inte bara ett globalisering, så att dra nytta av globalisering, så att säga, utan det finns också ett nationellt perspektiv du, ja, alltså, vad man ska intressant. komma ihåg är att företag finns alltså många, det är inte alla företag i Sverige som är stora och globala mycket av företagen i Sverige är förstås lokala och väldigt beroende av att det finns eh, människor som nyttjar dessa företag i landet och de är också beroende av att folk bor kvar på orten till exempel eller så vidare så att, det är klart att det finns ett intresse även därifrån och lyckas lyckas gifta ihop de här eh, både privat och offentlig sektor och ideell sektor och få dem att jobba tillsammans det tror jag kan ge ett stort mervärde jag heter Johanna Korbutek och jag studerar här. Eh, jag undrar hur, hur ni eller hur tycker ni att man ska få unga att organisera sig? Hur ska man bära sig åt? För att, eh, min upplevelse är att vi hela tiden matas med att vår arbetslöshet är ett individuellt problem. Och att vi uppmanas att nätverka istället för att organisera oss och försöka ändra strukturer eller systemet i grunden. Vilket självklart är väldigt praktiskt för arbetsgivare. För vi blir väldigt beskedliga när vi väl får ett jobb. Eh, men hur ska man göra för att få unga att organisera sig? Ja, jag lämnar det till valfri person här i panelen, Sverker Gustafsson. Ja, jag har inga originella idéer om det. Det finns ju två kanaler historiskt sett, och det är fackligt och politiskt. Fackligt och politiskt, det är A och o. kommer att fortsätta vara det. Det gäller alla politiska partier och på alla fackliga fronter. Att Man ser att det finns ett strukturellt problem och att det finns lösningar som ligger bortom det individuella. Det tror jag är helt avgörande. Mm. Eh, vi, vi ska ta och titta på en, en liten annan aspekt. För att, eh, det finns ju också som du var inne på här. Eh, du hette. Johanna, just det. Johanna, du var inne på det här med individuella lösningar eller gå ihop på organisationen. En individuell lösning det är ju faktiskt att eh, när arbetslösheten för unga ligger kvar på dryga 20 procent, under 25 eller ökar ännu mer, ja, eh, då kan man faktiskt söka lösningar som heter att eh, en utväg att söka sig bortåt till. Eh, utlandet att bli en ryttare av globaliseringen själv så att säga. Eh, Lotten Collin ja, började där många unga som går i sådana här tankar börjar nämligen på Arbetsförmedlingen. Just den här dagen för en vecka sedan hade kontoret i Stockholm en informationsdag om att jobba utomlands. Hitta jobb i Europa? Ja, den är för arbetssökande och den här är för arbetsgivare. Jag får två broschyrer av mannen på Arbetsförmedlingen. Han står där för att informera om hur man gör om man vill söka jobb utomlands. Bakom disken på en hylla står en massa informationsblad uppställda. Och vad är det här för olika? Jag spannade lite på det här. <laughs> ja, det är olika länderblad som vi har med bra, bra börjanfakta. Okej. Okay. Ja. Där, där rör allting, till exempel boende. Du kan ta ett om Norge till exempel. Det är väldigt populärt då. Ja. Jag att det Nej, Grekland här också. Där är det inte så populärt kanske. Nej, ja, det kommer en del frågor om Grekland också. Men det är ju ett land som har ett tufft läge, va? Äm Men det är bara Europa som... Ja, det är Europa och EU-länderna. Hur kommer det sig? Därför att det är ett politiskt beslut som man har tagit. Och när det gäller utanför Europa, då måste man göra arbetsutstånd grejer. Visum och arbetsutstånd. Då kommer det helt en annan dimension på det hela. När det gäller arbetssökande. Men trots arbetstillstånd, visum och eventuellt annat krångel är det fler och fler unga svenska akademiker som söker sig utanför EU snarare än ute i Europa. är det Filip. Hej Filip, det här var Lotten Collin på Sveriges Radio. Ja, men hej hejsan. Var är du någonstans? Jag är i Shanghai. Men du sitter på jobbet eller något sånt, eller? Jag är på kontoret, ja just nu. Att rensa fisk i Norge har länge varit en akut utväg för unga svenskar utan jobb- i väntan på bättre tider hemma. Men idag är det allt fler som istället söker sig österut. Och frågan är om de någonsin kommer tillbaka. Hallå? Hej, är det Ja, Hej, det här var Lotten Kolin på Sveriges Radio. Eifan. Hej, ringer och stör dig? Nej, nej, det går bra. Jag får ut här- men jag kommer gå i trapphus, men det kommer nog gå bra ändå. Som Helene Jelmvik till exempel. Hon är civilingenjör i medieteknik och jobbar sedan fyra år tillbaka på ett webbföretag i Mumbai i Indien. Så den typen av jobb kommer jag kommer kanske sluta utomlands också. Den är högbildade. Och det tror jag bara är bra. Det har ju, det har ju blivit en en intressant marknad och det är någonting som jag, som jag ser nu att, att det inte kommer nu aldrig lämna in det för Sverige. Så, så här, man går på gatorna här så finns det, man kan nästan se framför ögonen hur saker och ting förändras och utvecklas och eh, allting går i väldigt snabb takt. Torun Öman är konsult och headhunter i Shanghai. Man ser ja, att ibland kanske till och med kanske lite stagnation hemma Torun är inte ensam om att ha flyttat till Kina. Jag var i kontakt med svenska klubben i Shanghai som sa att, mm. att det kommer att de har liksom, deras medlemsantal har, har ökat, lavinartat. Är det något man känner av? Ja, det är det. Det kommer verkligen mycket nytt folk och det är många. Det är många som söker sig hit. Så man märker också på inströmningen av av ansökningar till de positionerna som vi har ute. Det är ett, det är ett högt tryck på att, för att folk vill flytta hit på något sätt. Jag märker ju att fler och fler ja, unga välutbildade svenskar kommer hit. och De, de, de tar en, en ganska dålig, eller vad ska man ska säga, en kinesisk lön i början. Bara för att komma in på arbetsmarknaden här. Och sen kan det gå med en väldigt fort. Det finns liksom, det är svårt att beskriva eller jämföra hur ekonomin går här. Det är bara spikrakt uppåt. Filip Havstad är ekonom. Han bor och jobbar också i Shanghai sedan fem år tillbaka. Hur kände du så att säga att möjligheterna såg ut i Sverige? Um, ja, det finns väl möjligheter, det är självklart. Men inte samma sorts möjligheter. Här i Kina kan man vara ganska ung och få välja möjligheter. Och det är liksom lite vilda västern här borta, eller vilda östern. När du hör om det som nu händer i Europa med, med skuldkris och eurokris och eh, i vissa länder är det 50% arbetslöshet och så vidare. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det finns otroliga möjligheter utanför Europa. Det är absolut inget ont om Europa så, men det är, det är så att den ekonomiska tillväxten eh, ja, är främst i Asien och eh, andra tillväxtmarknader och så. Då får man var lite flexibel och flytta på sig där det finns bra arbetstillfällen. Sist där hörde vi flexible Filip Halstad, eh, ekonom bosatt i Vilda Östern i Shanghai. Eh, och eh, Det var konfliktslåten Kolin som hade intervjuat honom. Eh, vi tänkte vi skulle bara ta en snabb test. Hur många av er studenter som är här kan tänka er att eh, söka ett jobb utomlands istället? Eh, det var en bedövande majoritet måste jag säga hur Elna Olsson ifrån Unga In du jobbar ju delvis med en helt annan kategori ungdomar när det men när du hör det här vad, vad, vad ska man vara för sort för att liksom kunna börja jaga jobb utomlands Oj, ja. jag, jag tror faktiskt att det, att det kan vara ett alternativ för, för flera att jobba utomlands men och jag tror ju att på det individuella planet så är det ju säkert en, jätte, en jättevinst att göra det också eh, och då handlar det väl om, för, för vår del, för de ungdomar vi jobbar med och, och stärka de som i så fall skulle vilja det och hitta olika alternativ för de, för de lösningarna det kanske inte var, behöver bara vara de som har akademisk utbildning men jag tror att där är det ju såklart störst Mm. Största delen som, som flyttar ut Råkar alltså, du på ser. den typen av önskemål i, i, i din vardag? Så att säga. Som, men finns det ingen jobb någon annanstans då? Mm, det, det tror jag. Och framförallt kanske när jag jobbar som ungdomsförmedlare tidigare i Innerstaden i Stockholm så var det ju vanligt förekommande. Så. Mm. Eh, I debatten här så brukar ju Europas och Sveriges fördelar beskrivas som ställen där vi har spjutspetskunskapen. Eh, även om enklare jobb försvinner till länder, så sitter vi med kunskaper som kapital. Hur är det med det där egentligen eh, numera? Eh, är vi fortfarande liksom the know-how nations? Eller, eh, det, det, det, det känns som det är en gammaldagsbeskrivning. Vad säger Sverker Gustafsson? Det beror väl på vilka aspekter man tar fasta på. I huvudsak är det väl så ändå att... Eh, att vi konkurrerar med vår effektiva samhällsorganisation och med, med ett anständigt, anständiga förhållande. När vi talar om Kina som ett ideal, där så bort bortsåg de helt och hållet från att det är diktatur, att det är liksom förbjudet att organisera sig, att det inte finns yttrandefrihet och så vidare. Jag menar, tänker man bort det så är det klart att man kan se vissa poänger. Men är det så att man finner ett värde i, i... Och om man ser det som en politisk rekommendation här i Sverige så är väl den, den, den rekommendationen att vi ska konkurrera med vår samhällsorganisation därför att vi kan att det är lättare att föra ett anständigt liv här. Mm. Det, det kommer till den saken saket småningom. Publikfråga Ja, eh, Henrik Dahlqvist är jag och jag representerar mig själv jag funderar lite på det här med det har ju inte riktigt med att få arbete att göra utan snarare för ungdomar att behålla arbete lasregler och den här typen av lagstiftning och regler vad, vad tror ni om det? Hur ser ni på den typen av lagar? Vad säger Susanne Sander i temagruppen för unga i arbetslivet? Jag antar att det här är minerad ja. mark kanske men... Ja, alltså det är ju en partsgemensam överenskommelse alltså mellan fack och arbetsgivare som vi talar om här där, där, eh, som är alltså inte upp till mig att förändra så att säga. Eh, vad vi kan se att de unga eh, råkar ut för och det är ju välbelagt det är alltså att man staplar eh, visstidsanställningar på varann så alltså du går från projektanställning till projektanställning. Eh, men, men det börjar ju också gälla fler, <fler>, fler och fler åldersgrupper men det gäller också Eh, lite grann olika sektorer också och, och i vissa fall eh, så, så kanske det här är en bransch som gynnas av det eh, och i andra fall så kanske det, det är bara i stort sett drabbar de som är arbetstagare eh, så, så att eh, det där är ju inte helt enkelt eh, men lagen om är fin ja den är... Det finns baksidor och framsidor med den helt klart. Den kanske, en baksida kanske är att folk blir väldigt rädda för att byta arbete när man har varit där ett tag och även om man kanske inte trivs i arbetet så stannar man ändå kvar och det blir ju också ett hinder förstås för arbetsgivaren för att en person som inte trivs jobbar ju inte optimalt heller. Så att det kan ju bli många problem med det. Mm. Eh, jag skulle vilja bara återvända kort till det, det vi hörde i inslaget- och det vi hade vår lilla omröstning om här i salen- eh, en rungande majoritet här kunde tänka sig att det verkar vara ett rätt kvalificerad publik. Alltså. Eh, är det en omvänd brain drain vi ser nu? Det det som jag har talat om, brain drain, nämligen att eh, eh, uländerna tidigare bekostade utbildningar eh, och begåvningarna flydde sedan med kunskaperna till, till det rika väst. Är det en omvänd brain drain? Vi bekostar utbildningar för till exempel den här salen eh, och sen åkte jag allihop ja alltså Det finns ju vissa yrken som är mer vanliga att man får omkring än andra, men man kan väl säga att det är ju, inte, det är ju fortfarande väldigt vanligt att man till exempel tar en kroppierutbildning eller en bartenderutbildning och jobbar utomlands. Alltså det är ju många unga som gör. Det finns många så att säga, kortare, så kortare utbildningar som också är väldigt internationella frisörer, you name it. Alltså De kan jobba var som helst. Sen finns det andra som tandläkare som Sverige exporterar en hel del- och det kanske svenska staten inte är fullt så nöjd med- för att det är dyra utbildningar och så vidare. Men vi importerar ju många läkare å andra sidan. Så vi är ju skyldiga till andras brain drain. Men framförallt så kan man säga att den europeiska statistiken- visar att svenskar är förhållandevis... De stannar hemma. Det är, vi är inte särskilt många som far ut- och far vi ut så kommer vi tillbaka. Mm kan ha att göra med till exempel vår föräldrapolitik och annat som gör att när man vill bilda familj, då vänder man hem. Mm. Eh, därmed så säger vi tack till dagens gäster. Elna Olsson, projektledare för Arbetsförmedlingen och Fryshusets unga in. Och Susanne Sander, koordinator för Svenska myndigheters samverkan i temagrupp eh, Unga i arbetslivet. Och Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap här vid Uppsala universitet. Och tusen tack också till en fantastisk publik här i sal A144 på Ekonomikum i Uppsala universitet. Och till Utrikespolitiska föreningen som hjälpte oss att ordna dagens sändning här i Uppsala. Vi har idag alltså talat om en ödesfråga, en ung generation där många saknar jobb. Och när krisen drar fram kanske också rimlig utkomstmöjlighet i det en gång så rika men nu skuldsatta väst. Vi kommer att fortsätta följa denna, en av vår tids största konflikter. Det är nämligen vårt programsuppgift. Konflikt är slut för idag. Men är tillbaka om en vecka med rapporter om vinnare på krisens förlorare i Europa. Tills dess hittar ni dagen så alla äldre upplagor av konflikt på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Tobias Karlsson och jag, jag heter Mikael Olsson.